Ha felnőtt leszel, megérted majd, ami az élethez kell, Tudok pár dolgot, de nem tőletek, és eldöntöttem még, hogy mi éleszek, ti meg nem adtatok, csak ígértetek, amik közel van csak a for, vehetek, de hiszek is tudod. Sem. Értettem félre, barátságos, bontam belőle tanulságos, tudtam kezelni a távolságot, nem nem, nem én ugyan, ugyan nem. nem, én még sohasem Untam meg társaságot, kozmetikászom sose mondtam, hogy na látod, nem nem, nem, nem én ugyan, ugyan nem. nem, ugyan, ugyan nem. Nem. sose mondtam, hogy ne beszélj. Soha nem is írtam rá Én, Én is, is soha, soha se találtam, találtam magamat magam alatt Soha bennet nem soha senki miatt Nem olvasgattam a teremben a horoszkópomat Sose gondoltam arra, hogy többet nem gondolok rá 2022. szeptember 15-e lehet talán, 12-e, 16-kor 14-e van, 12-e volt hétfőn, 15-e holnaptól lesz. Ha most a mikrofon mögött ülnék, az asztali mikrofon mögött, akkor megkérdezném, hogy ez a 15-e miről nevezetes, de erre még visszatérek. később is még beszélgethetünk is erről a nap folyamán. Hozzátéve, hogy például most fejből nem tudnám megmondani a műsortelefonszámát. Paraszkodásnak tűnik pedig felvágás is lehet, hogy annyira feldob, hogy ismét dolgozom, hogy ha bár lefeküdtem éjfélkor, valamikor háromkor aludtam el, nem állítanám, hogy túl sokat aludtam. De a gondolatok a fejemben és az előttem lévő papírok, meg hát mindaz, ami engem hajt, talán lehetővé tesz, hogy értelmesen elmondjam azt, amit ilyenkor reggelenként, egyébként általában nem sétálva, de most ez a lehetőség is adott, meg szoktam tenni, és ezen túl sokkal rendszeresebben megteszem. Sok a Duma? Előre. Ma 2022. szeptember 14-e van. elmúlt 7 óra, de még nincsen 4 nincs rajtam óra, nem tudom megmondani a pontos időt, de a záróra, ahol a gondolataim véget értek, és amikor a fejemben rögzítettem azt az adásképet, amit most felolvasok, miközben nem olvasok, mert fejemből mondom, az 7 óra után és 4 előtt történt. Ez a kegyfej Minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, nézzük a hallgatók valamint. Pialá János Kurtács András, Galambos, és Lakatos János Reggeli, aztán napközben, napközben, aztán esti, majd éjszakai, majd másnapi, és előző nap, meg tegnap előtti felejthetetlen műsora. Minden a kísérleti műsor, minden a utolsó adás, minden a meglepetés, és minden nap a korlátozott apokalipszis. Ha netán véletlen, itt a ház lakói zavarnám, ami egyébként nincs kizárva, bár nem valószínű, akkor majd eltakarodom mindent, de addig, amíg nem zavarnak el. Addig mondom a magamért. Országos előrejelzés szerző estig meteorológiai szolgálat. Ezt egyébként ma tették közzé, 8 perccel fél hat után. Általában erősen felhős lesz az ég, de kevésbé felhős időszakokra is számíthatunk, amikor szűrt napsütés is várható. Ugyanakkor északon, észak-keleten, helyenként tartósabban is borult maradhat az ég. Eső-zápor elsősorban az északi ország részen, ezen belül is nagyobb esély, hogy közép tágabb környezetében várható. A déli-délnyugati szél sokfelé megélénkült ország délnyugati negyedében időnként erős lökések is lehetnek. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 25 és 30, Jól 25 és 30 fok között, az északi közép térségében a tartósan borult csapadékos területeken pedig 20 fok alatt alakul. Késő estére, amikor remélem, ha már húzni fogok, 15-24 fokra küld le a levegő. UMS 2022. szeptember 14 05.2.3.38. Ugye az Országos Meteorológiai Szolgálat hosszú ideig értelődéstárgya volt, még annak idején a szocializmusban, a tévedései okán. Az elmúlt időben azonban, amikor a kejfejöncsi még nyári szüneten volt, egészen más okból vonult be a hazai kiszerű történelembe, ösztödig az elmaradt augusztus 20-ai játék. Ha már nem dolgoztam, nem lehet nem megemlékezni arról, ami augusztus 20-án nem, majd utána igen, és megtörtént. Kovács Zoltán Facebook posztjából idézek, az augusztus 20-a délután fél-két óra. Az előrejelzett előre időjárási körülmények között nem biztonságos a tüzijáték megtartása. Majd később az operatív törzs azt javasolja, hogy a ma 17 órakor kezdődő ünnepi szentmisét a Szent István tér helyett a Szent István bazilikában tartsák meg. Ugye ez a korábbi tűzi kapcsolatos évekkel korábban, 15 vagy 16 évvel ezelőtt tévedett az országos meteorológiai szolgálat, tömegek voltak kint a Dunaparton, és nem csak a Dunaparton. És emberek, igen, emberek haltak meg. A leszakadó foágok és másokból szörnyű volt. Én nem voltam akkor azt hiszem Magyarországon, de ez nem változtatott a tényen, csak annyit változtat a helyzetem, hogy én ezt személyesen nem éltem meg. A szónak abban az értelmében, hogy nem voltam ott. 1995 óta, idestóba, tehát 27 éve egy olyan helyen lakom a Sváthegyen, akkor semmi okom nincs augusztus 20-án, hogy Elhagyjam a sőt, nagyon sokan a városból mások jönnek oda, mert ahol én lakom, ott, illetve onnan sokkal jobban lehet látni a tüzijátékot, mint sok más helyről. Én aztán a pótlást megnéztem, mert ugye egy héttel később megrendezték a tüzijátékot. Erről is lehetne beszélni, hogy vajon egy augusztus 20-ai eseménynek lehet-e egy héttel később nem prolongálása, mert ebben az értelemben nem prolongálás, hanem megvalósítása, de ez a mai jegyzetnek, hangos jegyzetnek nem része. Része viszont az, az a hisztéria, amit az augusztus 20-ai tüzijáték elmaradása okozott. Ugye az idei tüzijáték körül elsősorban azért volt nagy hatatáré, mert hogy a gazdasági helyzetből adódóan, és ez egyébként nem 2022-ben kezdődött, hanem már korábban megvolt, az jött szóba a nép egyes tagjai között, exkluzíve és inkluzíve a politikában, hogy vajon szabad-e, érdemese egy ilyen gazdasági helyzetben plusz háború, pokkanások, ágyudorradásra emlékeztető hangok, tűzi játékot rendezni. Sokba kerül feltűnő illendő-e az Ukrajna i háború árnyékában ilyet tartani, egy ilyen gazdasági helyzetben több száz millió forintért. Voltak, aki így foglaltálás, voltak, aki úgy, minden esetre.. Magyarországnak sikerült azt elérni, amit szerintem a világon kevés helyen alakult, így, hogy a tüzi játékból is politikai kérdés lett. A megtartott tüzi játék az kormánypárti tűzijáték játék volt, a meg nem tartott tüzi játék pedig ellenzéki tűzijáték volt, pontosabban az ellenzéki nem tűzijáték. játék. Emögé fölsorakoztak emberek, rádió és tévéműsorok szóltak erről, internetes újságok gondolkodtak és bűszítettek és lóhasztottak embereket. De az. Hogy az elmaradt tűzijáték kapcsán felelőst kell találni, mert önmagában az a tény, hogy nem volt rossz idő. Akár meg is tarthatták volna a tűzijátékot, az kevés volt. Erre nem lehetett hivatkozni. Felelőst kellett találni. Ebben az országban, ahol millió dolognak nincs felelőse, ami állítólag Fritz Tamás után, szabadon, bár ezt én mindig, táfoltam egy következmény nélküli ország, most végre augusztus 20-a után egy következménye járó ország lett, azért másik kérdés, hogy hát ami született, hát arra szavak nincsenek. De még mielőtt erre az eseményre sor került volna, nevezetesen a Magyar Meteorológiai Szolgálat két vezetőjét eltávolították állásokból. A TV2-ben, amely, hát egy tévé, most hogy milyen jellegű tévé, ezt most nem kezdem már részletezni, mert ha én most egy messziről jött ember lennék, nagyon, akkor honnan kéne tudnom, hogy az a tévé, amit nézek, az kormánypárti vagy sem, beszélek magyarul, értek, magyarul, nézem, elfogadom, ami ott elhangzik. Ott fia Lomnici Zoltán és Istenes László beszélgettek reggel a mokkában, ahol a beszélgetés egy a műsorvezető által föltett kérdésre sikerült egy olyan mondatot mondani a Lomnici Zoltánnak, ifjabb, amely sokak számára a tanút idézte föl, de a tanú épp annyira nem mindenkinek a mozi élménye mint ahogy nagyon sokan hivatkoznak arra, hogy a mai választók közül, vagy akik majd választani fognak, a gyurcsányperiódus is már történelem. Tehát amikor az hangzott el, hogy nem kizárt, hogy amit az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetői, akik egyébként a, a, a vezetője konkrétan szabadságon volt, de ez akkor senkit nem zavart, a tények nem befolyásolják feltétlenül az embereket, most nevezetesen az hangzott el, hogy nem kizárható, hogy szopotás történt. Én ezt nem élőadásban láttam, az interneten hívták fel a figyelmemet, megnéztem. Hát nézzét, én nagyon rosszul köpök, ezeknek elsősorban annak azért majd jelentősége, amikor futottam, akkor gyakran köptem, de általában magamat köptem le, hogyha most látványos akciót nem tennék, egyébként sem népszerű, valaki köp. De ahogy ezt a szép magyar nyelv mondja, én el nem tudtam. Tehát, hogy szabotás akció lenne, oké, okay, szabotás akció. Belértve, vagy rövid életem folyamán, már ami a szabotást illeti, én nem is tudom, hogy tudnék -e mondani egy eseményt, egy olyan többekre ható eseményt, amit egyébként szabotásnak lehetne nevezni. Majd ha visszaülök az asztal mögé, majd utólag, ha látják ezt a műsort, ez már így nem lesz érdekes, fölhívjódnak telefonon, és elmondhatják, hogy önök milyen szabotást értesz meg életük folyamán. Nos, az, hogy ez szabotás lenne, oké, szabotás. Nincs nálam a telefon, nem fogom tudni majd értelmező szótára megmondani, hogy a szabotásnak mi a pontos értelme, de oké, szabotás. De kinek az érdekében? Tehát, hogy az országos metodológiai szolgálat hirtelen politikai tényezővé vált és úgy döntöttek, hogy ha bár tudták szakmailag, hogy a tűzjáték megszartható, ők úgy döntöttek, hogy kitolnak a korványjal, és a nép nem fogja tudni megnézni a fantasztikus tűzjátékot. Ennek a jelentőségét én nem kicsinyelném le. Abban az időben, amikor én nevelkedtem és amikor a tévé és a rádió még sokkal nagyobb hatású volt, mint most, én nem emlékszem arra, belérte Szabó László tevékenységét, oké, okay, lehet, hogy Szabó László tevékenysége ilyen volt, de... Istenes Lászlóra nézzek úgy, mint Szabó Lászlóra. László, László. Az origó azt írja, 21-én, délután. Éves volt az Országos Meteorológiai Szolgálat előrejelzés, ami alapján az operatív törzs az augusztus 20-ai tűzijáték elhavasztása mellett döntött. 80-90%-ban írtak a tűzijáték idejére esőt, nagy széllökéseket vártak egyik sem következett. És aztán rá egy vagy két nappal úgy döntött Palkovics László, Orbán Viktor tudtával, vagy tudta nélkül, ebben az országban álltak, semmi, sincs Orbán Viktor tudta nélkül, de ezt én honnan tudnám, hogy az Országos meteorológiai Szolgálat két vezetőjét azt, ahogy otthon mondták, hinaus el. Arra senki nem számított, hogy Gulyás Gergely elmondja, hogy egyébként az Országos Meteorológiai Szolgálat vezetőit már korábban ki akarta rúgni Palkovics László, és ez egy időbeliben teljesen véletlen egy besés. Mondhatni, de ezt a szót nem használták, kormányi forról még László más vonatkozásban. Mintha áttolták volna az egyébként ma már nem létező minden hónap első hétfőjén a Kossuth Rádióban jelentkező, remélem az emlékeim jók, Kabajrész Színházat közben a dolog nem volt nevetséges. Az, hogy megszólalt az akadémia, az akadémia elnöksége és néhány akadémikus, az teljesen érthető, de valójában tragikomikus. Fel fogom majd idézni önöknek, hogy mikor szólalt meg ezt megelőzően, hasonlóan az akadémia, amelyet egyébként szintén sikerült bevonni ennek a kormányzatnak nemzeti együttműködés rendszerének, aminek én külső tagozata vagyok, valahol a periférián, nagyon a periférián, a limeszeken, tehát politikai tényezővé sikerült változtatni. 24-én, tehát három nappal később a következőket adta tudtul idézett részletek, Magyarország alapvető érdeke, hogy az Országos Meteorológiai Szolgálat feladatát a lehető legmagasabb szakmai színvonalon a tőle elvárható legnagyobb gondossággal a kormány a tudományos közösség és a társadalom bizalmára érdemesen lássa el. Híradásokból arról értesült a közvélemény, benne nagy valószínűséggel az akadémia, ez itt nincs írva, hogy az idei augusztus 20-a jünnek kapcsán az UMS feladatellátása súlyos kormányzati kritikát kapott. A részletek nem ismertek elő mértékben, hogy arról állást lehessen foglalni, és orvoslására javaslatot lehessen tenni. Utóbbit egyébként nem értem. Nem dolgoztam, így nem volt, nem volt lehetőségem adott esetben ebdei annától megkérdezni, hogy milyen javaslatot lett tenni az orvoslására, hogy visszamenőlegesen valami más időjárás jelentés kellett volna adni. Nem tudom. A Magyar Tudományos Akadémia elnöke felkérte Geresd István egyetemi tanárt. Tegnap írtam neki, a Magyar Tudományos Akadémia doktorát, a Magyar Tudományos Akadémia Meteorológiai Tudományos Bizottsága elnökét, hogy bizottságával jelentés formájában válaszolja meg az alábbi két kérdést. Egy. Az UMSZ az adott helyzetben elvárható gondossága járt el. Kettő. Milyen módon tud támogatást adni a tudományos közösség az UMSZ közfeladatainak ellátásához? Hát a jó holtot, vagy a jó papasz holték tanult, Freud. Valaki felébredt és felhúzta a reddőt. Remélem, nem rám ébredt föl, vagy remélem, nem rám ébredt föl. Tehát, hogy, hogy ez itt most egy kéretlen segítsége, vagy sem. Fogalma nincs, amikor születik meg ez a bizottsági jelentés, és milyen visszhangja lesz. Minden esetben jelen pillanatban, azt hiszem, rajtam kívül ez a történet olyan nagyon sokakat nem foglalkoztat. Tehát Istenem, a kejféjacsi más. És ez ezentúl is így lesz. Kemenesi Gábor, aki virológus, és a koronavírus tette őt megkülönböztethetővé más tudományos kutatótól, hiszen a szakterülete kapcsán olyasmiket lehetett kérdezni tőle, amit korábban nem kérdeztek volna, hiszen nem volt koronavírus, azt írta az Instagramon, a mindenkori politika magára hagyta az értelmet, és a suttjóságra épített. Így. A suttjóságra épített. Így sosem volt cél értelmes társadalmat építeni, a rettegő, gyűlölködő, függő, könnyebb játszótér a politikusoknak. Ennek kedvez a mostani OMS ügy is. Akik nem értik, mi az a 80% valószínűség, most ünnepelnek. Ez ugye az időjárásra vonatkozik. Csak néhány szóban elevenítem föl, hogy a Magyar Tudományos Akadémia jóval korábban, február 15-én szólalt meg. A tájékoztatás az akadémia elnöke által a favipiravír koronavírus elleni alkalmazásának tudományos alapjaival és a tudományos vita fontosságával kapcsolatban kezdeményezett megbeszélésről, ami ugye azért jött létre, mert... A tudományos vonatkozású kérdéseket nem hamarabb kezdtem. És még nem tartok sehol sok se mondandómban. Ha értelmetlen lennék, akkor nem hiszem, hogy ezt rá tudnám fogni a kialgatlanságomba. Talán nem vagyok értelmetlen. Az Akadémia, mint a nemzet tanács, tanácsadója, világosan megkülönbözteti a tudományos kutatói, a tudományos tanácsadója, a tudományos ismeretterjesztői és a közéleti szerepvállalást. A közéleti vitákban mindenki szabadon részt vehet, az akadémia képviselőinek és a nevében nyilatkozóknak távol kell tartani magukat mindenfajta pártpolitikai előválasztástól, a nyilatkozásaiban. A nyilatkozatok során még inkább ügyelni kell a függetlenségre, a vita a választási kampány időszakában, vagy ha a jogszabályokkal kibizetett veszélyhelyzetben zajlik, mondja a magyar Tudós Akadémia, még mielőtt azt hinnék, hogy ez egy pártközlemény. A tudományos vonatkozású kérdéseket elsősorban, vagy először a tudós társakkal megvitatni, és a tudományos érvelés szabályainak megfelelő eszközök segítségével törekedni kell a közös nevező megtalálására. Előfordulhat, hogy ez nem sikerül. Akkor a nyilvános megszólalásoknak tükrözniük kell, hogy a kérdésben még a tudósok is megosztottak, és a saját állítás csak egy tudományosan megalapozott két, vagy akár több lehetséges közül. Mindez annak kapcsán, Hangzottál, vagy írták le. Vite alakult ki a vir hatékonysága okán. Ezt itt most hosszabban nem idézném, ugyanakkor el szeretném mondani, hogy az Ogyi, ez egy bonyolult szó, mozaik szó országos gyógyszerészeti és nem tudom intézet. A favipiravir alasai fokú hatásosságával kapcsolatban megjelenő sajtóhírek miatt rendőrségi feljelentést tett. Igen, rendőrségi feljelentést tett. ennek a sorsáról egyébként semmit nem lehet tudni. Következmények nélküli ország, következményekkel járó ország, meg fölrész Indokul a rémhír terjesztése védségét hozva föl. Tulajdonképpen ezt az országos meteorológiai szolgálattal kapcsolatban is meg lehetett volna tenni. Rémhír terjesztés volt, hogy rossz idő lesz. A feljelentés pontos tartalma nem ismert. Látják, milyen jól tancolok. Amennyiben a rémhír terjesztés, a gyógyhértszerhatóság a sajtóban megnyilatkozó tudósok esetében felrúja, fellépése, az, ez ideig megjelent cikkek tartalma alapján megalapozatlan és elfogadhatatlan írta több mint fél évvel ezelőtt a Magyar Tudományos Akadémia, benne Frany Tamás, és benne az a Sarkadi Balázs, aki nélkül egyébként, ahogy ezt annak idején a Friderikus mondta, ez a történet nem jöhetett volna létre. Ezzel a mai felolvasó estem Első részülnek A végére. Értem. Ezt most ide rakom, az A4-es és a patkány csapda közé. Jaj! Következik a második rész. Leadjátok nekem a teámat, mert nagyon sokat pofáltok és kis áradtattam. Múlt héten csütörtökön, tehát nagyjából egy héttel ezelőtt, nem kell, hogy szállsz, így tökélet. akkor gyere le a tévébe. Akkor le is ülök. Járulj elém a teába. Nem, nem kellett volna por. Nézd bele a kamerába. Esetleg valakinek akarsz üzenni. Nem, publikus. <síns> Az egész műsor nem publikus, bár azt láttam, hogy négy számjegyű követője van már. Már az egésznapos műsornézettséggel, ez így alakul. Hajrákelj fejancsi. Köszönöm. Remélem semmit nem fog leöltani, mint Miskolcon történt. Szóval és tettel. Nagyjából egy héttel ezelőtt, néhány óra hiányzik, még belőle volt. Kormányinfo, erről még lesz szó. Kormányinfo az egy ilyen visszavisszatér velem. A Gulyás Gergely az előtte, mármint a kormányinfo előtt megtartott kormányinfo, előtte, hivatkozva elmondta, hogy 18 fok lesz az államintézményekben. Ez igen heves vitát alakított ki a közéletben. A kérdés arról szólt, hogy 18 fokban, egyébként szerintem most nagyjából annyi lehet, lehet-e hosszú ideig tartózkodni? Tegnap például, tehát 13-án hozott egy döntést a fővárosi önkormányzat, hogy ott 20 fok lesz. Mások a 21 es esküsznek. Valaki 17-et mond. Ők a stréberek. Sikerült a szobahőmérsékletből is politikai kérdést csinálni, Lásd meg, OMS, favipiravir, és így tovább, és így tovább. A tárház a Magyarország, ki tudja, ki fog és mi fog még ide fölsorakozni? Azt írják, mindenhol megpróbálnak úgy visszavenni az elhasznált gáz mennyiségéből, hogy körülbelül ezt a 18 fokot tudják biztosítani. Szögezte le. Ulyas Gergé. 24 vagy 26 órá, ilyen 168 órával ezelőtt. Aki például Dévény István Facebook posztjára tévet akarva vagy akaratlan, az láthatta, hogy előző nap volt egy hírtévés műsor, ahol a felirat az volt, Írországban a fűtés korlátozása miatt arra kérik a dolgozókat, hogy húzzódjanak öztébe. Ki így, ki úgy poénkodott, volt László védelmére hozzá kell tennem, hogy ő viszonylag kevéssé poénkodott, de Apáti Bence például a műsorvezető, ő hát azért nem volt rest. Ő egy kicsit ilyen istenes László volt, vagy az istenes László, kicsit Apáti Bence. Én azért is jó, hogy így a periférián vagyok, mert ott annyira nincs senki, senki senkihez nem lehet hasonlítani. Egy nap megelőzően, fél nap megelőzően, és aznap, amikor a kormány, nem, pél nappal az után, nem, előtte, hogy a kormány azt a döntést hogy 18 fok. A hírtévése olyan jól tájékozott. Akkor felmerült, hogy 18 fok lesz az iskolákban is, hogy most hogy kitolnak a gyerekekkel. Szó szóval volt még a Hortisztoborról és Ukrajnáról, de ezek... Később tárgyalandó kérdések, ha egyáltalán már ezekre sor kerül. És itt és most valami központi dolgokhoz érkeztünk. Teszem hozzá, mindezt nyugatra történt, náluk nem történhetett volna meg. A bárbok elleni kampányt valószínűleg orosz barát szították. Írja a Velt. Bemeléna Berbock külügyminiszter azért került kritika alá, ez fordítás elnézést a magyar talánségért, németül van eredetleg, mert szavazói véleményétől függetlenül támogatásáról biztosította Ukrajnát. A, a nyilatkozatról a közösségi médiában tett közzé videót, a háttér egy rövid videó, amelyen baerbock láthatóan Prágában egyébként egy angol nyelvű panel beszélgetésen azt mondta, hogy kiáll az ukránok mellett, amíg szükségük van rá, és be akarja tartani az ígéretét, és most jön a lényeg, függetle attól, hogy német szavazói mit mondanak. Nem tudok arról, hogy volt német konzultáció, német nemzeti konzultáció, ez Németországban történt, hogy ez pozitív, vagy negatív, nem tudom. De hát ilyen nálunk nem történhetne meg, vagy ha megtörténhetne, hát akkor valószínűleg az OMS tevékenységét se tekintenék szabotásnak. Harmadik negyed, de mindenféleképpen második fél idő. A belügyminiszter a 29 2022 szeptember 12 i BM rendeletében a védelméről szóló 1992. évi XY-törvény végrehajtásáról szóló rendeletet módosította. És van egy melléklet is hozzá. Gyerekek átmenetileg hagyjuk abban jó, mert aki itt közlekedik nem biztos, hogy adásban szeretne venni. Följebb, följebb, fél, följe, fél, följe, fél, vagy lejjebb, ahová akarod. Jöjjel. Mint mondtam, itt laknak emberek, és azokra tekintettel vagyok, nem szeretnék abba a helyzetbe kerülni, mint egy RTL klubos sorozat forgatásán, ahol az merült fel, hogy aki bekerült a képbe, azt a személyiségi jogaiban egyébként megbántották-e vagy sem. Tehát van itt egy kérőlap a terhesség megszakításához, amely arról szól, hogy.. Az állapotos nő bemutatta XX napon, napján kelt orvosi lehetet, mely szerint a terhességet hetesnek állapító, dörödött, döröm, -dö -dö -dö -dö szülész, nőgyógyász, szakorvos, személy, orvos, bélyegző száma. A bemutatott orvosi lehet rögzíti, hogy az állapotos nő számára az egészségi szolgáltató a magzat életfunkciók működésére utaló tényezőt egyértelműen azonosítható módon bemutatta. Mint kiderült, ez nem az én érdemem. A magyar közlönyből ezt a 24. 24.hu találtam meg először, állítólag. Ez ugye azért volt érdekes, mert erről egyébként korábban senki nem beszélt. A kormány erre nem hívta fel a figyelmet. Nagy valószínűséggel majd a következő kormányinfó lesz róla szó, amelyen azóta nem veszek részt, hogy azokat nem Lázár János tartja. Róla még lesz tú az utolsó felvonásban. És ugye felvetődött, hogy ez most kinek az érdeke, figyelemelterelés, egyebek. Ez ügyben én megkerestem a magyar orvosi kar egyik illetékesét, akinek tegnap este. 13-al küldtem egy fontoskodó SMS-t, hogy igaza lett ő, ugyanis azt jósolt, hogy a Bayern minnyián meg fogja venni a Barcelonát, és lám igaza volt. Minden esete a Kejfei Jancsi a jövő héten talán majd exkluzív tartalommal szeretne ügyben előállni, és nem egy olyan beszélgetéssel, mint amit tegnap az ATV-ben az egyenes beszéd keretében Szencséni Dávid, Takonyi Péter és Szörülösi Györgyi folytattak, amely végül is arra tök jó, hogy egy kávéházi beszélgetés legyen, de hogy az egy olyan sokak számára mérvadó műsor keretében bogyolódjék, mint ami az egyenes beszéd, vagy aminek az egyenes beszéd számít. Én azt gondolom, hogy méltatlan. És itt nem csak arról van szó, hogy most lehet arról beszélgetni, hogy a férfiak ebben miért nem vesznek részt, különösen kintet arra, hogy ez a szöveg egyébként, amit el alá kell írni, tartalmazza azt, hogy a jelenlő férj, Élettársak is ezt alá kell írni, de valószínűleg ezt a nyomtatványt elfelejtették elolvasni tegnap az ATV-ben. De most nem az ATV-n köszönöm a nyelvemet, hanem arról, hogy a Kejfe Jancs, és ez nagyon fontos, azzal az alapállítással jelentkezett minden nap, hogy volt egy közös élményünk gyerekkorunkban, a bárszínházban, ahol egyértelműen tíz emberből tilt, száz emberből pedig száz tudta, hogy mi az igazság, ki a jó, és mi a hazugság, és ki a rossz. És most úgy tűnik, mintha egyébként egy jóval idősebb korosztály esetében, a szülők korosztályának esetében most már ennek az emlékét is ki akarnák írtani, elsősorban a tömegtájékoztatás révén központilag vagy egyénileg gyártott fake vagy fake news ható, vagy fake működő mechanizmussal. A dolognak ugyanis az a jelentősége, de nem akarok elébe menni annak, amit talán majd a kejfejjel, jövő héten produkálni tud, hogy amit duró a Mi Hazánk mozgalom alelnöke elért, arról egyébként az orvostársadalom, azt gondolja, vagy az orvostársadalnak, az a rész, akivel tegnap beszéltem, és akivel nem azért beszéltem, hogy itt most minden részletében taglaljam, elmondta, hogy a terhesség megszakításnak, illetőleg előtte a terhesség megállapításának eddig is része volt az, hogy az édesanyja számára bemutatták magzatának élő mi voltát. Ez itt egy demonstratív dolog, és a Magyar Orvosi Kamara illetékese, akinek itt most ne legyen neve, és aki őszintén remélem, hogy megszólal majd a jövő héten a kelyfejlődésében, egyértelművé tette, amit az Országos Meteorológiai Szolgált a Magyar Tudományos Akadémia különböző kérdésekben nyilvánvalóvá tett, hogy az orvosi tevékenység benne adott esetben az abortus nem lehet politikai megítélésű. Az, hogy maga az abortus szabályozása azt jogilag megtörténik, ezt tudomásul veszi az orvostársadalom, de az, hogy olyan plusz magyarázatot nyerjen, adott esetben nem létező, egyébként már korábban megvalósuló tényező kapcsán, és olyan mértékben kebelezze be ezt a politika, ami egyébként az ő tevékenységüket érdemben befolyásolja, ugyanakkor szakmai relevanciája nincs, ezt olyan mértékben tette nyilvánvalóvá tegnap számomra az, akiről beszéltem, kérdezte ugyanis, hogy én a politikusoknak akarok-e üzenni. És mondtam neki, hogy én egy ló akarok a politikusoknak üzenni, én tájékoztatni szeretnék. Most ezt itt alapvetően úgy magyarázzák, mintha a mi hazánk mozgalom és a Fidesz-KDNP összehajolt volna, történt volna valami politikai alkú. Lott nagy valószínűséggel másról van szó, jelentősége korán sem akkora vagy olyan, mint ami ennek feltüntetik, de maradjon ez az orvosokra abban a reményben, hogy majd megszólalnak. Így aztán nem olvasott fel a demokratikus koalíció közleményét, és nem olvasott fel azt, amit Cseh Katalin erről írt. Tegnap még úgy gondoltam, hogy felolvasom, ma már nem gondolom így. Annak van jelentősége egyébként, hogy az a konglomerátum, amelynek az egyenes beszéd része, ahova egyébként a hetek, az atv.hu, a Spirit TV, a spirit.fm, az ATV és ki tudja mennyi minden más tartozik. Szóval ott még csak nem is az atv.hu, hanem a hetek megkereste a belügyminisztériumot, és a heteknek azt a tájékoztatást adta tegnap a belügyminisztérium hogy a kutatás, vagy kutatások bizonyítják, hogy a magyarok közel kétharmada az első szívdobbanáshoz köti a gyermek életére kezdetét, a szívdobbanás korszszerű eszközökkel már a várandóság korai szakaszában kimutatható, ezért a szakmai irányelv teljesen körben ajánlja a tájékoztatást a várandós nők számára. A kiadott új egészségügyi szakmai irányelvhez igazadva a belügyminisztérium módosította a vonatkozó rendelet szintű szabályozást is, ezért az állapotos nőnek a terhesség megszakítása előtt. Meg kell hallgatni a gyermekes szítencját. Egy dolgot még azért fel akarok olvasni, aminek köszönhetek egy jövő heti találkozás, de nem lesz része a Kejfélyancsinak, hogy kiadott egy közleményt a Mi Hazánk mozgalom, és ebben egyébek között a következőket írja duro Hosszú évek küzdelme után végre megvalósult a mi Hazánk javaslatát, átvéve a kormány tette egy lépést. Az életünk a fogantatás pillanatában kezdődik, mindez nem jelent szigorítást, ezek részletek, csupán a döntések súlyáról való tétjéről, sokan ugyanis csak egy sejcsónak tekintik a gyermeket még ekkor. Ezzel a lépéssel az abortusz 1956-os szabályozása óta először történt életpárti elmozdulás, Írjunk történelmet, írja Dúro és az alábbi három sorral zárja ezt a közleményét. Köszönöm az életvédő szervezetek és a közéleti szeretnőt állhatatos kiállását. Személyes okból külön kiemelem dr. Téglási Imrét, az Alfa Szövetség elnökét, Dávod, mondom én, aki állandó segítséget is nyújt nekem, valamint Gavra Gábor újságíró, teszem hozzá atv.hu újságírót bátorságait, illetét és az életvidő szemlélet formálásait, végzett munkájáit, hálás vagyok, boldog, duródóra. De a szintén este, megkerestem Gabra Gábort. Köszönte, nem szeretett volna élni a megszólalás lehetőségével, elmondta azt is, hogy miért én elfogadom, jobb lett volna, ha beszél, talán megváltoztatja a véleményét, egy ilyen közleménybe ezzel a szöveggel bekerülni, az nem csak kizárólag szakmai vonatkozású siker. Én nem mondom, hogy sohasem szeretném azt, hogyha duró rám pozitív értelemben hivatkozna, jó reggelt! Nem zavaró, hogy én is sétálok, és magamban... Jó, köszönöm. Csak felvetődött, hogy a lakók emiatt engem itt majd, mert máskor is fogok itt sétálni és beszélni. De azt tudja, hogy a dohányzás káros az egészségre... És mennyit szív? <sim> És bent nem szabad? <sim> Maga miatt vagy, akivel együtt él? <sim> Köszönöm. Igyekszem még kevésbé feltűnő lenni. <sim> De erre ébredt? Jó, ha végig akarja hallgatni, egyébként az interneten megtalálja, mert elvileg én itt egy ilyen Műsor keretében beszélek magamban, amit néhányan követnek, de felébreszteni nem szerettem volna. Na találjuk meg az utolsó papíromat, igen. Nem akarok kémaszkodni, de ez a műsor Milkovics pál közreműködése nélkül nem jöhetett volna létre. Köszönöm, Pali. szegény ember vízzel főz, ugye a média alapvetően azáltal tud tevékenykedni, hogyha kérdései vannak. Az úr például megtagadhatta volna, hogy válaszoljon. Válaszolt. A média különböző embereket keres meg, hogy válaszoljanak a kérdésekre, ami mögött alapvetően kíváncsiságot kell feltételezni, valamint tájékoztatási szándékot. Én legalábbis még így kerültem a 80-as évek közepén a médiába, és szerintem ez már a semmit sem változott. Minden megváltozott, de ez nem. Ez azonban az kell, hogy akit az ember megkérdez, és aki illetékes az ügyben, az rendelkezésre álljon. Ma a nem rendelkezésre állás tudományos művészete jött létre, vagy inkább művészete, ami nem jó. A Transit fesztiválon történt, Tihagyban, én akkor szabadságokból voltam, a Mandinert idézem, és ennek azért van jelentősége, mert a következőkben az is ki fog derülni, hogy amikor én az ATV-re hivatkoztam, majd jöttem a Kejfejancsival, akkor gyakorlatilag arról beszélek, hogy hogyan állíthatják össze az egyébként a közélet dolga érdeklődő emberek mozaikokból az igazságot, vagy az igazság közeli helyzethez, hogy jutnak el, miközben ehhez nem kéne ilyen bonyolultan eljutni. Azt mondta Lázár János, a Mandír szerint, a budapestiek jól fogjanak járni velem, a vidékiek még jobban. A rendezvény cím egyébként a következő időszak beruhászájai címmel futott. Majd azt is elhangzott, hogy a fővárosi vezetéssel való egyeztetésről szólva a miniszter elmondta, még nem kapott ihletet ahhoz, hogy találkozzon Karácsony Gergelyen. Ám ez nem pontos. Idézném a népszava főszerkestőjét, aki írta egy jegyzetet és abban teljesen igaza volt. Azt írta... Néhány nappal később, 29-én, Nyegle Lázár című jegyzetében találkozik -e Karácsony Gergely a főpolgármester kérdésre. Idézem, így a jegyzet, illetve vannak egy részlete, még nem csattant el a múzsa még nem kaptam ihletet ahhoz, hogy találkoztunk. Ez vagy a Mandinerről kimaradt. Még nem csattant el a mózsa csókja, még nem kaptam ihletet. Hogy mi van? Hogy tessék, hogy itt most azon érzelődünk, hogy Lázár János dandártábornok ütekparancsnok megengedheti magának azt a luxust, hogy ő a főváros első emberével való találkozóját, ami egyébként a hivatalából a része, vagy nagy valószínűséggel része az életének. Nem azt mondja, hogy még nem tudja, mert a naptárát nem ő kezeli, hanem, hogy nem csókolt a homlokon a múzsa. Nem, homlok nem volt benne. Még nem csattant el a muzsa csókja. Ilyet egy olyan ember mond, aki azt képzeli magáról, hogy ő magának mindent megengedhet. De Lázár János ebben téved. Nincs olyan ember, aki mindent megengedhet magának. Örkény István beszámol arról, aki jár a Balatonon, de az egy egyperces novella. Lázár János politikai tevékenységével még nem jutott el oda, hogy Örkény István őt utólag így megörökíthesse. De a történet nem itt véget. Egy ilyen mondathoz ugyanis két ember kell. Nevezetesen ugye arról van szó, hogy Karácsony Gergely a főváros szorult helyzetéből adódóan szeretne találkozni Navracis Tiborral, és szeretne találkozni Lázár Jánossal is. Valószínűleg másokkal is. De ez a két kiemelt személy, akik a főváros életét befolyásolják. Tehát azt, hogy ő hogyan reagál, Lázár János nyegle teszem hozzá fővárosi anyagság. De ez nem igaz. Lázár János kódmezővásárhelyi és a kódmezővásárhelyi hanyagságról még nem tudunk részleteket. Tehát a főpolgármester az alábbiakat mondta. augusztus 31. Talán a hang. A, főbár, a főpolgármester beszélt arról is, ez egyébként a közgyűlésre hangzott el a fővárosi közgyűlésen, hogy feltéve minden politikai vitát a kormányjal nyitottak a párbeszédre, ismét tárgya a Navracsis Tibor területfejlesztési miniszterrel, egyúttal várja, hogy a múzsacsókja megérkezzen Lázár János Hornolokára, és vele is tudjon egyeztetni a budapesti fejlesztésekről. Én csak Jack Lemont tudom ajánlani. Karácsony-gergei figyelmébe. Nagy veszteség érte, tegnap a filmművészetet, mert meghalt Godár, Costa Gavrasi, másik zseni az eltűnnek nyilvánítva, talán ez volt a magyar címe. Santiago de Csillében zajlott, ahol egy amerikai egyetemista eltűnt feltétlenül politikai tevékenysége okán, és az édesapa semmilyen tájékoztatást nem kapott a gyereke sorsáról, így aztán Csillébe utazott, ahol nem ért el semmit, majd bement az amerikai nagykövetségre, elkezdte az öklével ütni az asztalt, konzulnál, vagy nagykövetnél, hogy ő amerikai állampolgár, neki jogában áll tudni, hogy mi van a fiával. Hát ez nem Csillő. Sok szempontból hál' Istennek, és sok szempontból ha sajnos. És Zsetlemon nem, Karácsony Gergely karácsony gergely, mint egy rezgő falevél, mint egy szerelmes, aki várja, hogy az imádott nője végre igen mondjon egy találkozóra, azt mondja, hogy várja, hogy Lázár jános homlokon csokolja a búzsa. Milyen viselkedés Hogy lehet valaki ennyire és azt nem teljesen. Ön Öntudat. Ebben tízes gállán egyes. Ez azt mutatja, hogy amit Lázár János megtett, azt karácsonygergejel megteheti. Sajnálom. Jegyzetem végére érkeztem. Egy dolgot még elmesélek önöknek. Ezt a részt csak úgy megemlítem. Tehát ami legutóbb köcsén zajlott, azzal kapcsolatban, hogy oda lemegy mindenki, hogy lehessen. Olyan emberekkel találkozni, akikkel egyébként más körülmények között találkozni sem lehet nevetséges. Lázár János esetek karácsonyi gergelye, csak ebben az egész magyar média benne volt az ellenszéki. Szeretnék felolvasni önöknek egy levélváltást. Augusztus 30-a 19:48 pert. Rektor úr, Szeretnék egy későbbi interjúhoz találkozási lehetőséget kérni Öntől. Köszönöm, fialajános János és a mobil számom. Két nappal később, szeptember elsőjén, reggel 7 óra 24 perckor. Tisztelt Fiala János, értékelem a tevékenységét, azonban én nem kedvelem magát. Ezért a két találkozó nem fog létrejönni. Üdvözlettel, Rátóti Zoltán. Hogy ki a franc nyilvai a korságot érdekli? Hogy Rátóti Zoltán engem kedvele vagy sem? Hogy ki nem szaharja le, hogy Rátuti Zoltán kit szeret és kit nem, kit kedvel és kit nem. <gül> a végén azért csak jöttem a Sotromból. Ezt a kejfejan csival se teheti meg. Nagy szerencsége Rátuti Zoltánnak, hogy nem a köztolgálatban dolgozom. Mert akkor a főnökség asztalát verném, ha engem le akarnának baszalintani, hogy én hogy mertem egyébként az ő tudtuk és nélkül írni egy ilyen levelet a rektornak. Mi az, hogy nem kedvel engem? Mi befolyásolja őt? Mondj el a beszélgetés közben. Az egy érdekes szituáció. De hogy ő értékeli a tevékenységem, lehet, vagy hát én erre eddig se tartottam igény. Nagy szerencsége Rátóti izoltannak, hogy nem vagyok a közszolgálti média része, nagy szerencsége Rátóti Zoltánnak, hogy a közszolgálti média ma úgy működik, ahogy működik. De egy öntudatos magyar állampolgár, aki vagyok, Fiala János, kikérem magamnak, hogy azzal az indoklással ne jöjjön létre a találkozó, mert a rektor engem nem kedvel. Beleért vagy a saját koncellária, aki szintén nem kedvelt. Szarkogábor találkozott velem. Szeretném megköszönni Szarkogábornak azt, amit rá Zoltánnak nem köszönhetek meg. És nem esem abba a csapdába, hogy a megtiszteltetéstől mindjárt elóvadok, és Szarkogábor tevékenységét pozitívnak látom. De úgy járt el, ahogy el kell járni. B-aposztróf meg. Engem hallottak. Ez a Kejfe Jancsi, Fiala János, Galambos Ádám, Kurtács András és Lakatos János műsora. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipsz is. Csak most valami más mutassatok, gyerekek, itt ennek a résznek vége. van. 8. 12 figyelek, ha van mire? 8 óra 4, 8 óra 13 vagy 8 óra 22, ezek az opciók annak függvényében, hogy hívnak e 253 88 12, még nem tudom kívül. Három negyed óráig beszéltem, semmit, hogy ezt így mérnék, csak azért ez nagyon sok. Remélem befogadható volt. 061 253 88 12 8 óra 1 perc van. Akkor küldök néhány SMS-t 061 253, 08 vagy 812 Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, várjálom, mert megtaláltalak, hallgatlak, csak ezt szeretném. Ennyi? Ja, nem, lenne egy, egy, egy, egy, egy hozzászólás, ami egy duro-dóra... Uh, Köszönetet mondott egy bizonyos doktor Téglási Innék. Igen, Alfoszövetség. A... Igen, ha, ha megvan az a történet a, a Dávodik. De te erre utaltam. Utaltál, bocsánat. Mondtam, ö... Dávod. Oké, okay. kimaradt. Hát? Nem szerettem volna. Nagyon igyekszem. Tudom, nem kezdeni, köszönöm. 061-253-88-12. Küldöm az SMS-eket. Küldök egyet Wintermantel Zsoltnak. Lesz Városliget is, de holnap nem biztos, ez ma fog kiderülni, hogy holnap és a jövő hét hogy alakul. Azt mondja, csak ugye le van vévve a hang, úgyhogy ezért néznem kell azt. akkor ezt elküldöm a Gyorgyevicsnek, akkor írok a Wintermont montell Azt hittem holnap 23 és írok Kis Ambrusnak is. Holnap 8.31. Ha nem telefonálnak, mert élegez ez van, akkor 8.13. ig fog tartani a műsor, most 8 6 perc közeledünk. Jó reggelt! Uh, hát volt egy kis műszaki problémám, de sikerült legalább a hangot megtalálnom, még látni, nem látom magát, de majd azt is megoldom. Pedig te a maga kedvéért, fotdászlom. Fú, komoly. Akkor holnapra, holnapra előbányázzam a videót is. Uh, remélem, jól játszani, arra nem hallottam az első adást. Hosszú volt és jó! Hogy jó volt, de nem tudom, arra a célra, amire ezt a nyar nyarat szántam, azt a szerepét betöltött. És egyébként meg gratulálok ahhoz, hogy kertfejencs.hu, úgyhogy ez úgy tűnik, hogy teljesen saját, meg minden. Hát vénységemre egyébként ezt is kipróbálom. A felvetései, amiket így felsorolt, azt hiszem négy vagy ötöt. A, ehhez a. Úródóra féle javaslat alapján készült kormányrendelethez, gyapróság egy magunk között. Én éves voltam az egyetemen, amikor egy osztrák kirándulás során sikerült teherbe egy Osztrák sáztól. És az én prüd, meg, meg nem is tudom, milyen családomnak. El sem mondani, hogy mi, mi a helyzet, úgyhogy úgy mentem el abortuszra, hogy egy barátnőm meg az ő pasia vittek el. És bevallom őszintén, hogy nyilván most ez ilyen napirenden van ez a szívdobanás dolog. Úgy belegondolok, hogyha hallottam volna a szívét, akkor szemben legyek a családommal. De Igen, de azóta sokat változott az orvosi protokoll, és ahogy én kiveszem, vagy kivetem a tegnapi beszélgetésből, az elmúlt időben nem volt olyan tudtommal legalábbis erre beszélgetésre hagyatkozza, akinek most egyenre ne legyen megnevezve a partnere, illetőleg a tévedés maximális kockázatát fenntartva. Tehát, hogy az eddigi protokollnak része volt az abortusz előtt, hogy egyébként az abortusztól függetlenül hogy a gyermekét váró anya valamilyen módon nem feltétlen szívdobbanással, de adott esetben az embrió mozgásának látványával szembesült azzal, hogy élő magzatot hordoz magában. Tehát mindaz, ami most történik, azt nehéz, vagy legalábbis a kefejencsi még nem döntött el, hogy tényleg nem politikai vonatkozású hangulatkeltésről van e szó, amire egyébként a nép és a média felült és ami egyébként szakmailag eddig is ezt tartalmazta, és hogy a politika egyébként ezt a lépést megtette, az nem jelenti azt, hogy fel lenne mentve a politika, de hogy ennek az egész holdudvara nem pontosan úgy van felsöpörve, ahogy le kéne egyébként söpörni. A jövő héten kiderül, hogyha a doktor úr rendelkezése fog állni. Kíváncsi leszek. Én is. Én is. Képzapot. Viszont. 061. 23, 2.53, 88, 12, 8 óra, 10 perc van. Pinter mondtál Zsolt, és Kis Amplus már visszajelztek, György Javis Bence visszajelzésére még várok. Ez így megy. Nem kéne, hogy azzal együtt járjon, hogy ne tudjak elaludni. 061-23-88-12 Először. Vigyék hírét a spártaiaknak, vagy, meg az aténiaknak, vagy a rómaiaknak, és, hogy ismét van Kejfejancsi. Szalai Dánielnek köszönöm, hogy megemlékezett a média egyen a műsor visszatéréséről. Távolétemben dörö.fialajanoskuka.gmail.com 8 óra 11 perc van. 061-253-8812 másodszor. Mondanám, hogy csalódott vagyok, hogy ilyen hosszú pofázás követően a kevés reakció érkezett, de azt is meg tudom érteni, talán egyetértettek, talán túl hosszú volt, talán szép. 45 percen keresztül nagy valószínűséggel egy hamar nem fogok így beszélni. Ennek a két kétharmada nagyjából valószínűleg.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 ötödikén. 7 óra után, de még 8 óra előtt, hiszen 7 óra 23-kor már Vintermantaj Zsoltal fog beszélgetni. Folytatjuk. Jó reggelt. Akkor még egyszer legyen szíves. Ezt még bevárjuk. Aztán még lehet, hogy 8-22 lesz belőle. De ahhoz most hívnék kell. Nem. Távolítemben döröpont, Fiala János Kukac gmail.com. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt! Ön némi késésben van, úgyhogy szerintem a telefonra figyeljen, mert az internet legalább fél percet csúszik. Jó reggelt kívánok! Sovágy. Nagyon köszönöm a mai műsort! Legalább kétszer még meg fogom nézni. Nagyon sok hozzászólásom lenne, igaz, hogy nem a mostani témában, de mivel úgy tűnik, hogy elbúcsúzik. Nem, figyelek, akkor, figyelek. Nekem van egy, eh, már napok óta jár a fejembe, ugye ezzel a rezsi emeléssel, meg stb. kapcsolatba, hogy mennyire rosszul járnak az emberek, és egyszer csak bekattant egy eh, körülbelül néhány hónappal ezelőtti hír, hogy megemelték a bizonyos embereknek a fizetését ugye a kormányközben, meg kormánytagok. És akkor elkezdtem mostanában számolni, ugye, hogy hogy van a lezsi emelés, áklagosan a kisebbek, 600 ezeret kaptak, ugye a főnök az megkapta sokkal többet, és akkor elkezdtem nézni itt, ami a netten megjelenik, sokan fölteszik ugye a számlájukat, hogy hogy nőnek itt a rezsik, és rájöttem, hogy ezt ők már régóta tudták, mert az átlag 600 ezerrel, ugye aki nem egy ilyen kis lakásba lakik, hanem mondjuk egy, egy nagyobb családi házba, akkor nekik már előre kifizették a rezsia tehát nekik ez semmit nem számít. Úgyhogy ö, itt megint valakit valahol valamilyen módon átrevágtak és nem hallom azt, hogy mi van a közmunkásokkal, mi van azzal a 60 ezer forintos közmunkabérrel, mi van a nyugdíjasokkal, azok már kiabálnak, de akkor is ilyen fognak halni. Jó, én ebben kapcsolatban azt szeretném mondani, hogy a kettő közötti összefüggés valószínűségét én egy tízes skálán egy erős hármasra teszem, de mindenféleképpen ötös alatt. Tehát, Jó. ha az aki, tülön, tülön, tehát mindenféleképpen nem tartom valószínűnek. Ugyanakkor az, hogy ezek egymást követően így történtek, illetőleg az, hogy egyáltalán előtte egy ilyen mérvő emelés volt, miközben egyébként más szférának nem emelték a fizetését, köszönöm, hogy hívott, az az ön telefonját egy tízes skálán tízesre megalapozottnak tette, vagy változtatta vagy a 444.hu, vagy a Telex, már nem emlékszem, talált indokat is arra, hogy miért menjen köcsére, és azt kérdezte, szerintem Fábián Tamás volt, és akkor az a Telex kellett, hogy legyen, hogy vajon a határvadászok fideszteltését miért emelték, miközben a tanárokét nem emelték. Azt gondolom, hogy ez ragyogó alkalom arra, hogy meg lehessen kérdezni Bencsik Andrástól, aki azt mondja, hogy láma az újságírók minden jóban találnak valami rossz, és megtalál, megvan annak is az indok, hogy az ember miért menjen köcsére. Egyébként szerintem nincs indok rá. Um, Szabó Bálintot leszámítva, aki egyébként egy performance-re vált lassan film szerepeket is lehet neki adni. De politikai tényezőnek nem tekinthető, legfeljebb a vadhajtások és más internetes újságok élnek belőle. Egyébként joggal, de hogy miért csinál magából hülyét, azt az ideiggyógyász a könnyebben tudnám megmondani. Mint a közvélemény, és én mindenféleképpen az utóbbi részéhez tartozom, és nem ők ideiggyógyász. Tehát azt tudom mondani hogy a kettő egybevetése az mindenféleképpen némileg demagógia önmagában, hogy miért emelték a képviselők fizetését, miért emelték a miniszterek fizetését, a miniszterelnök fizetését önmagában megáll kérdésként. Nem kell egybevetni a rezsi árral, illetve a rezsijemeléssel. emeléssel, Ugye a rezsi költségek emelkedésével. 8 óra 22-ig tart a műsor, 8 óra 31 biztos, hogy nem, tehát 8 óra 22-kor véget vetek a zenének, azonban Sovák telefonja újabb 5 percet nyitott ahhoz, és arra, hogy ennek telefonálhassanak 061-253-8812, 8 óra 17 perc van. Jó reggelt. Jó reggelt, örülök, hogy visszatért. Uh, azt szeretném csak mondani, én nem biztos, hogy most megtaláltam, de mint hogyha a telefonszám a honlapon nem lett volna, és egy kicsit autóba ülve nehéz volt a, a, a számot van, fölírni meg, megegyezni. Uh, az sokat segít, hogyha ha jól látható első van a telefonszám és honlapon. Szerintem a de tegnap ott is... volt. Uh, na, most most így próbáltam keresni, nem találtam, de hát, hogy én voltam ügyetlen. Szóval csak azt akartam mondani, hogy örülök, hogy visszatért, és remélem, hogy sokat tudunk majd beszélgetni és hallgatni. Ilyen. Köszönöm, és ugye netel, ma nem lett volna, kint legközelebb kint lesz. Nem volt kint? 061 253, 88 12 a pontos idő 8 óra és 18. Jó reggelt! Jó reggelt! Jó reggelt, Wagner. Lehet még egyszer? Lehet. Lázár János szépreményű tevékenysége. Tehát én tényleg nem szerettem a Fűriest, de ő legalább Budapesti volt, és Budapestért dolgozott. Én Lázárt egyébként Budapest egyik legnagyobb ellenségének tartom, úgyhogy nagyon érdekel majd, hogy miért fogunk vele járni, de a Igazából a tranzitfesztiválra szeretnék visszautalni. Tehát odául egy, egy miniszter, és azt mondja, hogy a, a navracsics gazemberekkel és kokainistákkal tárgyal a Brüsszelben, akik azt akarják, hogy köpjünk föl és álljunk alá. Hát könyörgöm, még akkor is, hogyha a saját táborom előtt beszélek. Tehát ez micsoda? Ez hangulatköltös. Hát, köszönöm. És mondta itt a Montarita, a Gavras szívre utalva, hogy ez nem, ez nem Csile sok tekintetben, sok tekintetben, igen, szerintem meg szóval, hogy egyre inkább Csile. Jó, de a dolognak az a lényege, mert a csilei tapasztalatai viszonylag csekélyek, mert sose voltam ott, hogy ugye Frivalszky Gáspár volt az, aki azt mondta, hogy a KDMP sajtósztályához fordul, hogy érdemese velem találkozni, és akkor azt mondtam neki, nem kicsit megemelve a hangomat, hogy akkor felejtsük el, nem fogunk találkozni egymással, mert nehogy már a KDMP sajtóosztálya döntse el azt, hogy megfelelő erkölcsi és szakmai bizonyítványt fog kiállítani arról, hogy én egyébként alkalmas és méltó vagyok-e arra, hogy Frivalszki Gáspár beszéljen velem, és amikor ezt elmondtam Harak Péternek, aki egyébként engem Frivalszki Gáspárhoz utalt, ez egy régi történet, akkor mondta, hogy milyen Elég. könnyű a Frivalszki Gáspárnak, hiszen nő, nem politikus, amivel egyébként azt sugallta, hogy tulajdonképpen ő is szívesen mondta volna ezt nekem. De egy Rátóti Zoltán, az Szef rektora azt írja nekem, hogy értékelje a tevékenységemet, ami engem nem érdekel, valamint az, hogy nem kedvel és ezért nem fogunk találkozni. Szóval ne haragudjál, de holnap azt fogják neked mondani a közérben, hogy ne nagy a füled, mennyire egy másik boltban, mert nem tetszel neki. Hát ö, egy, abszolút erről van szó. Minden... De, de ilyen nincs Tibor. Messze, és ami éjjel. az udvaron nem Na. volt erre, azt tudom mondani, hogy nem. Abszolút. Mint hogy a fővárosi hanyagság is. Akkor nem tudom, hogy nálam mibe került, hogy én azon túltettem magam. Rigács. Na, bazd meg. Kivontam akkor is helyetted. Igen. És ez nem kormánypárt és ellenzék. Ez az egymás közötti közlekedési mód. Hogy hagytuk, hogy így legyen? Hogy? Miért hagytuk, hogy így legyen? Miért? És ez nem fidesz KDMP és demokratikus koalíció. Ez nem Lázár János kontra Fiala János. Erre van egy mondás. Elszaladt vele a ló. Megnézem, mi a magyar fordítás. 8 óra 22-kor nem lesz vége ennek a műsornak, mert 8 óra 23 van. Elszalad vele a ló. És féltés ne essék. Velem is el tud szaladni a ló. Elszalad vele a ló. Elszalasztotta az eszét. Elbizakodik. Mire mondják azt, hogy elszalad vele a ló? A lovas uralja a lovát, úgy irányítja. A mondás azt fejezi ki, az ember valamilyen dologban nem uralja a helyzetét, nem értelmesen irányítja, hanem a helyzet, mint egy önállósodva magával ragadja, és ő benne, nem értelmesen átgondolva, így túlzásokba esik, de már nem is érzi, hogy elszalad vele a ló. Ennyi, barátaim. Rigecs. Szóval, hogy legyen egy pár találkozó Lázár János és Karácsony Gergely között, és az bonyolódjék úgy, hogy ezt követően azt mondja Lázár János, hogy neki nincs sok kedve, Karácsonygergel találkozni, de nem teheti azt meg, hogy ne találkozzon vele, mert neki ez a dolga. Mondja azt, hogy neki unikumot kell inni ahhoz, hogy karácsonygergel találkozzon. Lehet, hogy nekem is unikumot kellene innom, ha a karácsonygergelgel kellene találkoznom. Egyáltalán nem kizárt. Az se lenne egy jó érzés karácsony Gergelynek. Hogy karácsonygergei, és ismét nincs jelzőszerkezet, ebbe belemenjen, és azt mondja, hogy várja azt az unikumot, még akár küldhetne is neki egy csókot, azt a keyfejacsitól ne várják. Döröpont, jalajonas kukac, csimélpont.com. Löpa. Hmm.